Kapittel 16 Jehovas ord kom nå til Jehu, Hanani, sønn, mot Basha, og det lød. Ettersom jeg reiste dig opp av støve, så jeg kunne gjøre dig til leder for mitt folk Israel. Men du vandret på Jeroboams vei, og således fikk mitt folk Israel til å synde ved å krenke meg med sine synder. Se, derfor feirer jeg rent etter Basha og etter hans hus. Og jeg skal i sannhet gjøre hans hus som Jeroboams, Nebats sønns hus. En hver av Barsha sett som dør i byen skal hundene ete, og en hver av han sett som dør på marken skal himmelenes fugler ete. Og Barshas i anliggner og det han gjorde, og hans velde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongers dager. Til slutt la Barsha sig til hvile hos sine forfedre og ble begravet i Tisha, og hans sønn Ela begynte å regjere i hans sted. Og profeten Jehu, Hanani sønn, var Jehovas ord dessuten kommet mot Basha og hans hus, både på grund av alt det som han hade gjort i Jehovas øynene ved å krenke ham med sine hennes verk, så det kunne bli som Jeroboams hus, og fordi han hadde slått ham i hjel. I Asas, Judas konges 26. år, ble Ela, Basha sønn, kong over Israel i Tisha, og det var han i to år. Og hans tjener Simri, Høvedsmannen for halparten av vognene begynte å danne en sammensvergelse mot ham, mens han var i Tisha og drakk seg drukken i huset til Arsa, som var satt over husstanden i Tisha. Og Simri kom så inn og hogg ned og drepte ham i Asas, Judas konges 27. år, og han begynte å regjere i hans sted. Og det skjedde da han begynte å regjere, så snart han hadde satt seg på sin trone, at han slo hjel hele Barsas hus. Han lot ikke noen av hans et som urinerer mot en vegg, eller hans blodhevnere eller hans venner bli tilbake. Slik tilintet gjorde Simri hele Barshas hus, i samsvar med Jehovas ord, det som han hade talt mot Barsha ved profeten Jehu. På grunn av alle Barshas synder, og hans sønn Ela synder som de hade syndet med, og som de hadde fått Israel til å synde med ved å krenke Jehova, Israels Gud, med sine tomme avguder. O Elas øvrige anliggner og alt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongers dager. I Asas, Judas konges 27. år, ble Simri konge, og det var han i syv dager i Tisha, mens folket lå i leir mot Gibbeton som tilhørte filisterne. Så fikk folket som lå i leir høre at det ble sagt, «Simri har dant en sammensvergelse og har også slått kongen i gjel». Og der i leiren gjorde hele Israel herføren Omri til konge over Israel på den dagen. Omri og hele Israel med ham dro nå opp fra Gibbeton og begynte å beleire Tisha. Og det skjedde. Så snart Simri så at byen var blitt inntatt, at han da gikk inn i boligetårnet i kongens hus og brente kongens hus nedover seg med ill, så han døde. På grunn av de synder som han hadde syndet med ved å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, i det han vandret på Jeroboams vei og i hans synd, den som han hade begått ved att få Israel til å synde. Och Simris øvrige anleggender och den sammensvergelse som han dannet, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Israels kongers dager. Det var på den tiden Israels folk begynte å dele sig i to deler. Det var en del av folket som fulgte Tibni, Ginats sønn, for å gjøre ham til konge, og den andre delen fulgte Omri. Folket som fulgte Omri, Overvant til slutt folket som fulgte Tibni, Ginats sønn, dermed led Tibni døden, og Omri begynte å regjere. I Asas, Judas konges 31. år, ble Omri konge over Israel, og det var han i 12 år. I Tisha regjerte han i 6 år. Og han kjøpte Samaria-fjellet av skjemer for to talenter sølv, og begynte å bygge på fjellet, og ga den byen han bygde navne Samaria, etter navne på fjellets herre, skjemer. Og Omri fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og handlet verre enn alle de som hadde vært før ham. Og han vandret på alle Jeroboams, Nebats sønns veier, og i hans synd, den som man hade fått Israel til å synde med ved å krenke Jehova, Israels Gud, med sine tomme avguder. Og Omris øvrige anliggner, det han gjorde, og den velde som han handlet med, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen Israels kongers dager. Til slutt la Omri seg til hvile hos sine forfedre og blev begravet i Samaria, og hans sønn Akab begynte å regjere i hans sted. Og Akab, Omris sønn, ble kong over Israel i Asas, Judas konges 38. år. Og Akab, Omris sønn, fortsatte å regjere over Israel i Samaria i 22 år. Og Akab, Omris sønn, begynte å handle verre i Jehovas øynene enn alle de som hadde vært før ham og det skjedde, som om det skulle være en liten sak for ham å vandre i Jeroboam snebats sønn synder, at han nå tok Jezabel, datter av Etbal, sidonernes konge, til hustru, og begynte å gå bort og tjene Bal og bøye seg for ham. Dessuten reiste han et alter for Bal i Bals hus, som han byggde i Samaria. Deretter laget Akab den hellige pelen, og Akab gjorde etter hvert mer for å krenke Jehova Israels Gud enn alle Israels konger som hadde vært før ham. I hans dager bygde liten Hiel Jericho. Det kostet ham Abiram, hans førsteføtte, å legge grunnvalden til byen, og det kostet ham Segub, hans yngste, å sette opp den stører, i samsvar med Jehovas ord, det som han talte ved Josva, nuns sønn.